Здравейте, приятели на NoStraBe.com, вашия помощник в онлайн залозите и това да избирате най-добрата стратегия и най-добрите букмейкери, където да залагате с цел печалба и с цел успешно разиграване на вашите пари, а не просто да ги хвърляте в бецелни залози, както често се случва за жалпци, иначе нямаш да има толкова букмейкери. Трябва да бъдете много внимателни, точно заради това имаме и нашия сайт на има един клуб Бутмейкери, предлагащи различни опции за залози. Ние сме избрали най-добрите за България и точно със един такък ще ви днес. Това за сайта B365, който е изключително популярен. А как можете да стигнете до него и да научите повече за него, това може да стане от нашия сайт след което да изберете раздел Букмейкер и да прескочите към страницата на БТ-165 В нашата страница, тук можете да научите и повече за компанията, Та, въпросната компания е с над 19 милиона потребители в 200 страни, има 3000 служители и офиси в целия свят, преведена и на български, плюс 16 езика и предлага разплащатване на сметки цели 28 валути. На пазара е вече 16 години, а през 2012 година общението 12,2 милиарда залози на спортните си събития само. Доста, доста развит а, букмейкър. Може да се каже лидера на пазара по браво операции и големина на тези операции. Тук сме избрали информация за него, която можете да прочитете. Също така ще ви обясним и в самото видео за какво става дума, защото не е много информация, ако искате да разберете, колкото за това дали сайтът има регистрация в България, той .е. все още няма, не е одобрен от комисията по казарта. Борят такива разговори, но е факт, че за момента това не, не се случва. А, има работещ линк за BTS 65, който може да ви бъде невишен за влезете в сайта де-факто предвид сегашната ситуация че той няма одобрението на нашата комисия по Казарта за България. Работещия линк можете винаги да намете на нашия сайт, винаги е актуален и който ви препраща в самата страница. За да ви разправим повече от самата страница, ще трябва да влезем от него вътре. И сега ще видите как изглеждат B365. B3, B3, B3, B3. Много приятни цветове, много приятно за окото, UserFreenly конзола. Най-сетне е зареди, не е лек сайта, доста неща има по него. А, колкото за това, а, не е от най-добрите оферти за регистрация има той, но има друг проблем тук. Ето къде можете да се регистрирате и получавате 100% бонус. Минимумът е за е 10 лева, максимумът е 100 за такъв, за да получи и 100 лева бонус, което е наистина доста привлекателно. Фактът е обаче, че за момента няма България като опция сред държавите за регистрация, преди продължаващите разговори за лицензиране на блокмейкъра в България. Той е ограничил занетума на българи в сайта. Могат да играят единствено тези, които вече имат метка. Иначе, ако все пак и когато това бъде вдигнато като забрана, ще ви обясним какво трябва да се направи за да се регистрирате, то това е да дадете има, фамилия, прияко, родата на раждане, адрес, по-същност имейл адреса ви, номер за контакт, език, който предпочитава, часова зона, формат на коефициентите, потребителство имет парола, за сигурност. Завните неща, които не по никакво време, е случайно да се съгласите с всичко, което ви предлага като варианти B365, след което следва и регистрацията. Е, и казах за този главен бонус на B365. Това е основният за нови играчи, които сега нямат регистрация. Е доста апитен. Когато да разгледаме сайта ще... и ще е подробности за оферта нова сметка. Това е и нея, за което ви говоря. И няма 10 тела трябва, трябва да е вашия депозит, за да получи 100% бонус. Колкото до това, какви да други промоции има на спортните залози, те не са изобщо е най-добре. Има на такива за течки Мадрид и Реал. А, залог през мобилен а, телефон първия. И такъв е 100% бонус получавате от него. Е бонуси за тенис, за евромакове, за хокей, за баскетбол. през много бонуси. Това е един от големите пресовена B365. Тук можете да видите още предложения и за коне, хъртки и Австралия. Предложения за дадена среща. Изключително много различни бонуси. Няма какво да ги пребряваме толкова много. Вие можете да ги видите сами и да изберете най-добрите за вас а, в новини, как може да видите най-интересно тук спорта в последните дни което да ви помогне с формирането на залозите и с това да се печеливши в края на деня и да продължавате успешно да залагате но да не се задържам и тук да видим какво представлява сайта виждате на живост и доста отгорен платформата която предлага да купа различни предложения. Едно такова е даден матч от Бразилия или някъде друго, тенис, електронни спортове, бейсбол, баскетбол, волейбол. Виждате всичко има тук, изключително. Мога да кажа може би най-добрата платформа за игра на живо, но да видим и какво това, това представлява играта на живо. След това ще покажа и колко спортове има в B665. Има такива за крайен резултат. Точ, точен брой голове и така надатък и така надатък, в момента да не сме изключително популярни матчове, така че няма и толкова много опции за залози, но определено bet може можете се по похвали с най-разлитата конзола за игра на живо изключително много и изключително разнообразни възможности, като първи, втори, трети, пети гол община бройка голове, гол майстор и всичко това присъства при Едни от по-интересните и по-очаквани матчове. Да може да играете на може на минават 3-4 възможности. Ето ви тенис, който стадна за предпосъщо нещо. Поведително следващ гейм в офисет, първъв матч. А, точки, Брой точки в дадена среща. Може да залагате даже на електронни спорта. Единството включва много съръзо в момента. Баскетбол, бейсбол. Програмата на B365 е много обширна, с много събития, волейбол, хамба Няма нищо за изпускане, така да се каже И също така голямо дясно може винаги да гледате на живо някой от тъй като това се предлага Това преди се случва доста често Сега време се пак на спорт, да видим колко спортове предлага B365 Както казах, доста богата паритра от а, спортове има там един uh, Евро 2016 и вече е сложен раздел Електронни футболи, Американски футбол, бейбол, баскетбол, болс, голф, uh, дарт, зими, спортове полезене, лото, моторни спортове, музеи, ръгби, всякакви неща можете да намерите в B365. Други интересни неща са определено част от B365 и си трога да бъдат казани. Имаме и тенис на маса, футбол, хутзал, лукър, специални залози, спидвей. Постарали се се просто B365 да ни предложи всичко, на което може да се залага. Да Засегне се пак в казино в тъй като той е важен за доста от вас, които обичат да играят само на спортни залози. Няма как да отречем и развообразът, който присъства и тук с а, над 250 игри. Може дори да изтеглите софтуера на 565 и да си го играете от десктопа. Ако ли не, винаги може да се случи това и чрез а, тези а, и директно в браузера. Тук е нещата за разделени на игри с карти, за попитки, игри на маса, видеопокер игри, кенлочак, фотоси, при които можете да видите различни опции за вас, игри с карти, има блекджек, бакара, плей, блекджек, тиквила, покет, всякакви видове аротативки, те са изключително много. А, сега ще заредим тях. Гей ще стои настрадамощ, всяка вид, всичко, което е интересно и вълнува, можете да намерите тук. тига да ви се играят точно такива игри. Uh, игри на маса също, но аз да предисната през всичко видео покер и така надати и така. Нататък. Игри с големи uh, с доста големи джаккоти. Виждате тук е 555 или лева джаккота, нещо, нещо, нещо уникално за далената игра. От тук можете да видите какви промоции има, как се играе през мобилния телефон или пък на живо. Естествено трябвам заказаното също има и много следвани промоции, които дават точки при игра на дотативки, на други игри. А, тези точки можете да обменете за бонуси, има бонус отново за нов играч. И програмата пък ви дават други прединства. Много, много неща, които можете да използвате. Сега да го пожелаете, така да се каже. Ако преминем към игри, то ще бъде малко по-насечено, по-интересно. Тук можете да видите всички промоции, плюс трите. Голямо богатство наистина на игри, като Black Ship, Factory, Perfect Black Jack. Не знам просто... Е, Дори питания преси талант в известното шоу и там може да играете, залагате много и различни неща, са интересни а, Даже не знам дали можете реално всички да се първате игри А за да прочитателите на покер естествено има отделно софтуер на B365, при който всеки нова игра взема бомба за 100 евро при различни изпълнени условия, трябва да го отбележим. Тук може да се изстегли на софтуера. Доста по-лесно ще вие да играете от него в всичките маси, в които предлага B365. А, отдолу виждате други отстъпки, мисии и неща, които могат да ви помогнат да изпечелите някакви бонуси. И тук има промоции, турнири, VIP, зона на мобилене телефономтъпване. Много важни неща всичко можете да се прочитете и е хубаво да го направите да взаимата решения при, за при игрите във Вегас отново отяваме на ниво ортопитки и се потапяме в едно голямо казино все едно живо казино глядите от много, колко много игри има за после да изберете тази, която ви си играем. А, не бяхме засягали, ако се върнем се пак на спорт не бяхме засягали... А... Начините за депозит в B365 то е в това е по-изключително развит. Факт е, че има опция за 9 кредитни карти, масови за майка, които са и най-популярните. минималния депозит е едва 10 лева, а, докато през банкова превод тази сума е 100 лева. А през крил-манибукър с минималното отново е 10 лева, при е 25 лева. При IPAY 30 лева, при ENTROPAY 30 лева и при IPAY 7CAT 10 лева. А, почти всичко девицичките депозирания стават много бързо. Неговелно така да се каже, някои от методите изискват два призлини. Тегленията също стават по-доста-доста елементарен начин. Ако имате някакви въпроси, винаги можете да ги задавате. Виждате ми на помощ. Където ще ви отведе в една нова страничка с въпроси, където са и най-популярните, които често се задават, можете да откриете противен Егал. Има такива заплащания, технически въпроси, правила, залагания, за различни спотове, плащания, сметка. Имайте саме контакти, ако вие не се доволите, което са предложени като Вариант 265. А, има телефонен номер 08-115-4406 или 447 826 Всичко зависи, от вас, зависи от, вас, от вас от интереса ви. Емейл е активен 24 часа 7.7. Тук можете да го изпратите, ако сега ще ви става подбър вариант за вас, всеки ваш въпрос, отговаря се веднага. Може да започнете и чата с оператор. Трябва да отбележим много доброто отговаряне и добрата подготовка на всички оператори, които отговарят на нашите въпроси. А, изпитали сме ги във времето. Хубаво е, че е на такова високо ниво започването. Както пак казахме, трябва да говорим в заключение. Ам... Много високи коефициенти предлага 565. Много хубава е игра на живо, с изключително много опции. Uh, както тази най лидер на пазара на Лива Сапот, още веднъж изключително много времена на събития, много събития има за игра, uh, много предавания на живо uh, и, и коефициенти, и леснота на залагания и много хубави бонуси, факто обаче, че за момента не се предлага регистрация, но остане ли това факт, а вие още няма да такава, и препоръчваме горещо да пробвате с в 365 но защо да е лидер на пазара. Много хубав и приятен сайт. Това е нашата оценка. Вие решавате, дали да я последвате. Чао-чао за сега!